Tak jo, tak vás vítám posledního komorního setkání. Petr Rohel vystoupí z příspěvku Smysl dějin kategorie smyslu a interpretace díla JL Hromádky. Petr je historik a velmi se angažuje v různých sociálních bojích. Účastňuje se bytových. Činnosti bytových seminářů spolu s bratry Flosovými v Olomouci v 70. letech a 80. od 90. let se aktivně účastní letní filozofické školy, nejprve v Sázavě a poté v Dubu nad Moravou. Byl členem iniciativy ProAlt, účastnil se akcí na záchranu lokality přednáraží v Ostravě zaměřuje se na dějiny 20. století a regionální dějiny Ostravska. A předal bych mu slovo. No, tak já děkuji. Asi, asi ten úvod bych, bych trošku, trošku pozměnil, tu, tu, an, tu anotaci. Bude to hodně věnováno tomu Josefu Luklovi Hromádkovi, a spíš se tam dotknu některých, některých aspektů e, filozofie dějin, ale hlavně, hlavně teda těch sporů o smysl českých dějin, ale zase to bude nějak okrajové. E, když bych měl samozřejmě ta kategorie smyslu tady, tady to bude o tady řekněme, hledání smyslů. V dějinách, ale soustředěno na ten spor o smysl českých dějin, trošku a vlastně na spíš jenom některé dílčí věci k tomu, na to, na to hromádku. Tak tam samozřejmě u něho se objeví ta kategori kategorie smyslu v některých, v některých pracích a bude, bude, bude, bude, bude zde snaha. Ukázat tedy vlastně od té minulosti Hromádka je vlastně období teda 1889 až 1969 a rád, rád bych se, až řeknu to snad nejdůležitější o něm, jak poznáte jeho bibliografie, jeho pracíční 30, přes 30 stran, a já udělám jenom opravdu několik sond a několik, několik informací o tom díle, ještě je, je, je, je, je, je, je to vysvětlím. Vlastně uvedl, uvedl, uvedl bych to asi, když, když, jsem, když jsem některé přípravy na tuto problém přednášku názvem, Známe řady románů Marcela Prusta: Hledání ztraceného času. E, ale tam je, tam je kapitola, nevím, úplně závěrečná, čas znovu nalezený. Takže nějak v tomhle smyslu, jako historik bych, bych chtěl e, přiblížit hromádku. Hromádku tedy, jako, ale nepůjde opravdu jenom o něho. My, e, jako e, filozofa, krátkou dobu, potom jako teologa, což se ovšem projdlí na potom jako člověka, který se věnoval těm ekumenickým aktivitám, spoluprácím církví, ale hlavně, řekněme, veřejného intelektuála, velmi silně politicky angažovaného člověka. No, a potom, potom asi bych se měl dostat k takovému, k takovému odvář, odvážnému pokusu a jako po nějaké té interpretaci bych chtěl aspoň trošku, byť teda nejsem germanista, tak přiblížit přednášku, která zazněla v Praze 28. listopadu loňského roku a je to teolog a jako řekněme i sociolog, německé církve, starokatolické, a ta, ten název je trošku složitý, kritika kapitalismu církvemi, a to teda německý, de kapitalismus kritik Dr Dr Kirchen. Já si myslím, že snad tam možná najdeme něco, co by opravňovalo postupnému srovnání. Pak bych, pokud čas dovolí, se aspoň dotkl, proč někteří filozofové, tedy se hromádkovi nějak věnovali, reagovali na něho. Jedna se velmi výrazně o Ladislava Hejdánka, jedna se velmi výrazně o Milana Machovce, no a potom taky se jednají spíše v nějakém kratším období o Jana Patočku. Tak a potom bychom se snad dostali, pokud ten čas dovolí, k té filozofii českých dějin a úplně, úplně na závěr bych se zase navázal na toho Segrta, ale možná i na ty veřejné aktivity hromádkovy. a řekl, řekl bych něco o jak v těchto souvislostech má význam některé analýzy možnosti ekonomické demokracie v současnosti. Eh, takže, eh, hromádka pochá, pochází z Odslavic, tedy rodiště Františka Palackého. Zapomněl jsem vlastně říct, jako věc, které se budu věnovat velmi málo nebo téměř vůbec, ale je hodně důležitá. Dokonce si nejsem jistý, jestli tím. Trošinku neovlivnil Patočku, ale to, to bych nechal až v diskusi. A to je velký zájem o ruskou literaturu, vůbec ruskou, ruskou, ruskou problematiku. Ale to asi, asi, asi v diskusi i tak je, to, je tohle, toto téma velmi, velmi bohaté. Hromádka měl nepochybně štěstí jako, jako student, když se rozhodl pro studium teologie nejdříve ve Vídni, že nalezl prostě po těch studiích ve Vídni zahraničí Měl možnost studovat, já teď doufám, doufám že jako studoval třeba v Heidelbergu, v Basileji a ve Skotském Aberdenu, což jsou všechno centra protestantské teologie. Možná, no, asi by v souvislosti těch vynikajících učitelů je celá, celá, celá řada. Já bych pro, tu, pro, pro to jeho studijní období připomínal Ernsta Troelče. Je to. Je to... Je to období, váhám, jestli, jestli začít aspo, as, aspoň s nějakou, nějakou bibliografii, ale možná, možná se spíš zmíním o tom, o tom, o tom hodně, hodně důležitém. Především tedy ten, ten problém je jak si, rozlišení té filozofie a teologie. Eh, on byl v první fázi teda, což souvislí i s těmi učiteli, včetně toho Trojče, ovlivněn takzvanou tak liberální teologií. Samozřejmě je to, je to složi, složité téma. Já se domnívám, ale určitě nejsem někdo, kdo, kdo je natolik jako kompetentní, znalez jeho, jeho teologie, že si tam osvojil nesmírnou úctu k vědě. Dokonce. Bych se domníval, když to, když to řeknu v takové velké, velké nadsázce, že pokud by nějaká vědecká analýza se tvářila, že existenci Boha vyvrátila, tak já si myslím, že hromádka by se tím nesmírně zabýval a nedal by si pokoj, bral by to nesmírně vážně, jak si neodsuzoval by to a nedal by si, nenašel by klid, než by našel nějakou ještě lepší analýzu, která by teda... Boha uznala. To je, to, je, to je jako vlastně výsledek, výsledek toho, toho studia na těch školách. A potom já bych chtěl zdůraznit, že se že se vě, dochází k němu k, velké, k velkému obratu některé ty věci jsou v takovém malém výboru který udělal doktor Filipy do nejhlubších hlubin je to je, je, to, je, to, je to k dispozici a je to určitě asi nejlepší domnívám se tedy těch výborů je víc všechny jsou, všechny, všechny, všechny jsou zajímavé a dochází k němu k velkému obratu a to je jak si opuštění té liberální teologie a Ob, nalezení jaksi jiné cesty cesty, cesty v, v teologii, a to je řekněme, důraz opravdu netroufám si to nějak podrobněji popisovat na. Živou víru, a vlastně a řekněme, tedy Bůh a prostřednictvím živé víry člověka oslovuje, ta role toho subjektu je, je svým způsobem oslabená, je to, je to mnohem, mnohem, mnohem složitější. A domnívám se, že ten fakt tenhle ten fakt, tenhle přístup. Zahrnuje i možnost, že tedy i motivacírka může být mimo působe, působení Boha, může být, může postupovat nesprávně, ale to je to je na diskusi. No a jde o to, že prostě svými pracemi se Romátka do jisté míry samostatně do značné míry přiblížil dílu asi největšího protestantského teologa 20. století. Karl Barth. A já bych to tak laicky řekl. Víte, že od konce 30. let vycházeli takové sborníky, nejnovější vyšel někdy, teď nepříliš dávno, co dali naše země Evropě a lidstvu. A pokud to všechno sedí, tak skutečně ta, tahle ta práce hromádková teologická je nesporně velmi významná. Oni. Bart vyšel třeba z těch listů, z Bible listů římanům a potom udělal velmi, velmi rozsáhlou analýzu, myslím, že šestisvaskovou. Neměl jsem neměl neměl, ji neměl, neměl se, neměl se, neměl se v ruce. Prostě svého, svého pojetí teologie. No, jak, jak, jak, s, jak s filozofií? Tak tam my bychom se asi, asi, asi měli dotknout některých těch prací z podobného období, ze třicátých ze 30, ze 30. let a to hromad, ten hromádka měl, jak se, jestliže jsem mluvil o tom respektu k vědě, tak stejný, stejný respekt byl k filozofii. Ehm. Tyně on napsal svoji, svoji, svoji syntézu ve, ve 30. letech jak si na, na problematiku křesťanství a tam je na řadě, řadě míst ta otá otázka křesťanství vůbec a filozofie katolicismus a filozofie a případně i u, ruského, i u ruského pravoslaví. V jeho, v jeho, v jeho pohledu byl, byla filozofie něco, co sice nemůže podle něho dosáhnout toho pravého, pravého poznání Boha, řekněme, nebo Nějaké transcendence, kdybychom to řekli třeba méně, méně, méně teologicky, ale může se, může se tomu přiblížit a e, proto ji vysoce oceňuje. Jinak pro Hromádku, jak potom ještě až budeme mluvit o jeho knížce, jedné z nejvýznamnějších v době první republiky o Masarykovi, tak pro něho filozofie byla hodně důležitá otázka etiky, otázka vlastně v této souvislosti, ale možná i trošku samostatně zla člověku, samozřejmě tedy hříchů, hříchů v člověku. A tyto, ty, ty tyto otázky a eh, pokud eh, eh, je, je to ten ten, ten, ten vztah, ten vztah jak, si, jak, by se filozo, jak by se filozofie teda měla přiblížit vlastně, měla by být schopna tomu, co jsme si říkali, u toho Barta přece jenom přiblížit, ano, a to, to je v těch některých jeho, jeho, jeho pracích, jak jsem říkal, v syntéze ze, ze 30. let křesťanství, jak teda v těch obecně, tak v v protestantství, v pravoslaví. No, přešel, přeš, přeš, přeš, přešel, přešel, bych, přešel bych k k tématu té knihy o Masarykovi, která si myslím na ty možnosti 30 let, samozřejmě víte, možná jste si všimli, že doktor Svoboda zorganizoval, proběhla velká konference o české otázce a, a, a podobně, takže samozřejmě ty pohledy, pohled, pohledy jsou eh, velmi jiné. Eh, f, také tam, v, té, v, té, v této knize, on se zabývá třeba ranými Masarykovými pracemi o Paskalovi a, a, a dalšími Humevi. A i tam najdeme tedy tu otázku, ta kategorie smyslu tam je několikrát zmiňována i když si myslím, že, že tedy nejde do nějaké analytické hloubky. Velice vyzvedává teda to Masaryko, ten Masa, Masarykovu analý, analýzu člověka i tedy vlastně řekněme významu křesťanství. Je tam taky e, za minutu se dostanu tedy k tomu, co on považuje za nejdůležitější a v čem se s Masarykem rozchází, ale předtím před, před bych, bych, bych chtěl uvést, že je tam tedy část věnovaná tomu prosu, prosulému sporu o smysl českých dějin. Určitě zde není mí, nelze víc, než zmínit ta, ta, ta, ta základní jména Masaryk Pekař, potom to má další fázi v období první republiky a další, další, fá, další fázi po roce 1945. Samozřejmě není to svým způsobem uzavřené e, v, pořád. Já bych chtěl upozornit, že doktor Miloš Havelka, teď nevím, jestli z Filozofického ústavu, ale to nakonec není, není nejpodstatnější, vydal dva svazky, To prostě příspěvku k filozofii, tedy problémů, smyslu diskuse, Polemik o, smyslu, o smyslu českých dějin, takže a je, je dobré s tím pracovat. Vedle toho, tady v téhle knížce dějiny a smysl, tak se to letím zabývá. Je to samozřejmě důležité, jsou tam témata filozofická, ale pro něho je hodně důležitá historická sociologie a z těchto, z těchto, z těch, z těchto, z těchto pozic téma, téma zpracovává hromádka, je tam zmíněn svojí prací po roce 1945 Masaryk mezi včerejš a zítřkem. No, takže jenom bych prostě Masaryk, Pekář, potom v té druhé fázi třeba Emanuel Rádl a na druhé straně řada, řada, řada, řada historiků, je skupina historiků kolem Josefa Pekáře, která byla k tomu původnímu stimulu, ke české otázce kritický, z těch, kteří hájili e, Masarykovo pojetí, je e, Slavík. No a v té další, další fázi potom jakoby je to utnuto, i když já si myslím, že v 50. letech i když Havelka jako nedal to bohužel do té analogie, antologie, ale v křesťanská revy přece jenom otiskla příspěvek jeden k tomu v 50. letech Ladislava Hejdánka a i toto Toto je, já ho neznám teda, a i toto je nicméně svým způsobem důležité pro to klima i těch tak tolik diskuto, eh, diskutovaných pa, 50, eh, 50. let. Eh, dá, no a teď to jsme byli u toho, té jeho monografie z roku 1930 věnované Masarykovi, on z těch pracích Pokračoval, ne, nebo takhle, ještě, ještě bych se k tomu vrátil a teď je tam část věnovaná Masaryk a, křesťan, a křesťanství no a tam prostě velmi tak nějak decentně ale zdůrazně, že zde prostě se Masaryka nemůže přijmout, protože podle jeho názoru Masaryk je přece jenom jeho přístup velmi pozitivní ke křesťanství, je nějak antropocentrický, podle něho jeho názoru je to spíš taková běžná etika a není to ta pravá křesťanská víra. Je sympatické a zajímavé, já si myslím, že e, pro, Mas, pro Masarika e, jak byl nesmírně významný vztah k jeho manželce a myslím, on tam je stručně na základě těch poznatků, těch, těch prací už o jeho manželce je, je víc, ale prostě věnu, vě, věnuje jí jednu, jednu kapitolu. No a ta, ta další práce tu bohužel musím opomenout, protože to je vlastně tedy Masaryk, Dostojevský, je skutečně, já si myslím tady studenti skoro ne, jsou, ale považoval bych za duchovní tragédii, kdyby tedy z výuky filozofie zmizela ruská filozofie. A teď, teď dokonce si troufnu říct, i ty práce, z tebe, jako, jo, samozřejmě je filo, ruská filozofie do roku 1918, říkám, ale i ty práce v té, v té stalinské éře, z níž některé... Jsou důležité, myslím, že jeden z těch předních dialektiků si s o něm přednášel, pokud se nemýlím ve filozofickém ústavu, ale to teď není, není důležité a Hromádka byl z, z, z těch, kdo, tedy jak, před, jak té filozofii ruské, jak toho období teda před rokem 17, tak snad to jste měli i později a samozřejmě té ruské literatuře, nejdůležitější byl pro něho Dostojevský, tedy, tedy Věnoval, věnoval pozornost. No, takže to, to, to jsou, to, to jsou uh, něk, některé, některé teda jeho práce, potom se dostaneme případě, případně k těm inspiracím. O to, jak jsme na tom s časem Za minutu to bude půl Za minutu to bude, takže já bych měl téměř zhromádku opustit, ale ne, neudělám to, ale přes, přes, přes, to, přes to bych se chtěl za, za, za, za chvíli eh, dostat k některým, něk, některým těm tomu jednomu teologickému textu, který by mohl snad ukázat určitou návaznost na některé, na některé, některé problémy. Takže... Ten problém potom Masaryka je v té, v té, v té jeho menší práci, Masaryk mezi včerejškem a zítřkem, poslední kapitola, já mám dojem, že někdy, někdy v, šestašt, v 46. a zase by že asi, asi, asi to není tak, Důkladné, tak možná i tak hluboké, jako, jako ta práce z toho roku, roku 1930. Ale sklade tam tu otázku, jak víte, vlastně bychom mohli mluvit o období po roce 1945, o jakémsi diskurzu, nebo jestli chcete kritičtější ideologii, a to je vlastně diskurs československé cesty k socialismu. Z historiků mě se zdá, a on se trošku dotýkají hromádky, to vystihl ve své velmi rané práci Karel Kaplan, historik. Který, ta práce je trošku jiná, ty práce, které jeho pozdější, jsou zase jiné, ale o, v té práci s a socialismu kde věnuje teda asi polovinu nebo třetinu té knihy právě tomuhle, tomuhle myšlení, a snad je důležité si uvědomit, já jsem narazil i u politických vězňů, kteří dělali antikomunistický odboj, že tohle toto byl. Já, když budete chtít v diskusi, tak, tak mohu o tom aspoň něco, ně, něco málo říct, jinak bychom se dostali příli, příliš daleko. A Hromádka byl nepochybně, z těch, kdo toto to akceptovali. Já bych už u té filozofie téměř se snažil, se snažil skončit, ale připomněl, připomněl bych tedy téma některých jeho prací z 60. let, ale vlastně už, už částí z, z 50. a ty jsou věnovány právě, myslím, že ten název je di, Dialog s dia, dialog ateisty nebo budovateli, s ate, budovateli ateisty. A to je, to, to je samozřejmě klíčové téma potom i pro ten jeho, jeho politický vývoj v 50. letech. A myslím si, že, že by si to zasloužilo velkou, velkou pozornost. Milan Machovec tver, mluví o tom, že teda hromádka eh, se dopracoval k tématu planeta, planetárního dialogu. Eh, je to otázka, ale v každém případě ty, tyhle ty práce z 50. a 60. let o, o dialogu s eh, ateisty si zaslou, zaslouží velkou pozornost. Tam, mělo dva póly. Jednak ten pro něho nejhlubší, když ta knížka se jmenuje do, do nejhlubších hlubin, tak ten nejhlubší byl, že teda on se vyrovnával velmi seriózně od, asi od toho roku 18 s marxismem se zkušenosti ří, říjnové revoluce, kterou dokonce vedle eh, jak si Ježíše na svět považoval za druhou nejvýznamnější světovou událost, ale měl, měl řadu, řadu samozřejmě k tomu kritický, kritických analýz a Snad, snad se k tomu ještě, ještě, ještě dost, dostaneme. Hmm. Takže tolik asi teda ten, ten jeho vývoj od, od takového podoby filozofie, reflektující možnosti filozofie, analyzovat, řekněme víru, hmm. ano, a trans nebo. Transcendenci přes ty analýzy Masarika až, až, až, až, až k tomu dialogu. No a teď, teď tedy k teologu. Jej na kolovat ty knihy, Jo, jo, tam, jo. tam. Počkej, tak, tak, takhle asi. Tak, počkej, tak já mám jenom jedno od Romátky, druhé Orha tak, e, e, Takže. Pokud, pokud znovu bych chtěl tedy ještě víc vyzvednout ten vztah k tomu Karlu Bartovi v, v těch teologických eh, pracích, jejich, jejich řada je, je, jsou to práce, které se zamýšlejí prostě nad smyslem. Eh, činnosti teologa, on se stal profesorem poměrně berzo, myslím, že už na začátku 20. let, už snad žádným profesorem, eh, předtím byl docentem, eh, mimo, mimořádným profesorem na té teologické fakultě, která, která vychovávala eh, protese, protestantské kazatele a faráře. A eh, t, asi je znova a znova, vlastně bych, bych chtěl zdůrazněvat, že se samostatně dopracová vlastně k té koncepci toho Barta, který je v, těch, v té jeho první práci, listy, listy výjmanům. A u Potom vlastně probíhal dlouhou dobu dialog mezi Bartem a hromádkou. To je vlastně to, co jsem říkal, co dali naše země Evropě, Evropě a lidstvu, tak dali hromádku, který, který teda svým způsobem se dostal na tu úroveň největšího protestantské snad, protestan, protestantského teologa. A jako rovný s rovným, prostě udržovali kontakt, on tady pozval a prostě nechal, to byla, myslím, že to bylo setkání imky protestantské křesťanské mládeže, kde tedy svoji koncepci teologie mohl, mohl Bart vysvětlit. Takže. I v těch, i v těch to, to nejdůležitější hromádka věřil s využitím, s využitím vědy, s využitím filozofie, že přece jenom teologie je schopna se dotknout toho, toho nejvyššího víry a vlastně se otevřít, otevřít Bohu, k kterému člověk přichází. No, když tak ještě v diskusi sám se to zase přijakší, netroufám, netrou, netroufám analyzovat, ale zřejmě, zřejmě to byl, to byl nesmírně důležitý eh, eh, pohyb. Eh, Té protestantské teologii. No a to, jako zdaleka těch, těch prací, je řada potom v další, v další odobě. Zapomněl jsem z té filozofie ještě zmínit, že napsal knihu Don Quichot v české filozofii Emanuel Rádl. Jeden z, to napsal v emigraci ve, ve, ve, spo, ve Spojených státech a je to, je to práce, která je dobré přečíst. Setkal jsem se i s rozborem této práce některého profes, protestantského teologa, který mu vlastně vytýká, že nepostupoval, pokud se týká rádlova přístupu ke křesťanství, tak že svým způsobem kriticky, protože oni spolupracovali při vydávání vynikajícího časopisu Křesťanská revy a že tedy ten, i, i když se zase asi podobně jako s Masarykem v té otázce víry vý, lišili, respektive přístupu a analýzy. Tak, že tam je to trošku utlumené. A já mám pocit, když, kdy, když jsem se na to díval, jako to, ta poslední rádlova práce se mě už ji napsal těžce nemocný. A je to tam, jsou tam významné posuny, se jmenuje Útěcha z filozofii, já nevím, jestli se v té knize jako dostal, když byl v té emigraci. zmiňuje ji, pak ale m, mám pocit, že i teda ne, ne, interpretaci tohoto posledního velmi významného rádlova díla nevě, ne, nevěnuje eh, pozornost. No, takže bych se přiblížil k tomu poslednímu, co, vlast, co bychom dvěma, dvěma ještě, k třem věcem teologickým bych se chtěl, chtěl přiblížit. On mu vychází nejdříve, nejdříve v 50. letech v zahraničí zase zásadní takový příspěvek Evangelium pro ateisty, a to je zase kniha, která se setkala s dosti značným ohlasem, vyšla asi, já nevím, možná v osmi, v osmi jazycích, otevřela zase hodně křesťanům tu možnost, možnost dialogu s ateismem. A e, je otázka, jak ovlivnila, jak e, ty vztahy s Milanem Machovcem byly, byly, byly velmi úzké. A, e, Tahle ta věc je důležitá. Ale mě překvapily potom právě v této knize už v roce 67 dva příspěvky drobnější a to je, to, je příspěv, to je vlastně rozhovor. To je vlastně rozhovor v roce 1966, křesťanské reví a jmenuje se Amerika 1966. A on se v tomhletom rozhovoru zamýšlí nad stavem teda teologie ve, ve Spojených státech. Je to, možná by to Hejdán, Ladislava Hejdánka zaujalo, je to myslím jediné místo, kde se zmiňuje toho významného protestantského teologa Bonhofra, který. Byl, byl popraven pro účast na akcích protinacistických akcích eh, před, před koncem druhé světové války, a to, eh, to, je to, tenhle ten je jist je, je, je hodně jiný bonofer než hromádka eh, v mládí, takovým intelektuálním, když vycházela tvář časopis tvář, tak, tak eh, mě tenhle ten, eh, teolog, eh, za zaujal. A, ale jsou tam, je tam velká řada dalších a je to takové otevření se, prostě té teologické provatice, kterou je třeba e, jako se s tím seznámit, byť je to rozhovor. Druhý je věnovaný, on byl pozván na, dru, na část druhého vatikánského koncilu, e, což zase, ano, to z protestantů z České republiky asi nevím, jestli tam byl ještě, ještě, ještě někdo jiný a zase publikoval o tom poměrně, je, je tam v té knižce, která teďka koluje je, je o tom, teda jeho analýza. No, z, Čistě pro zajímavost, taky se setkal, setkal s kardinálem Beranem. Ano, tam zase kol, kolem toho ty věci, i ty zápletky politické, kolem toho setkání, o tom by bylo možné eh, pohovo, pohovo, pohovořit, pohovořit eh, v diskusi. No, takže já bych se teď pokusil, poku, pokus, pokusil teda k té jeho eh, politické angažovanosti. A chtěl bych říct, že toto je mezi především jaksi v protestantských církvích nesmírně ožehavé téma, to období před 8.40. tam s tím problémy jak si někteří nemají, ale třeba Jan Dusk. Jo, e, ho vidí jako vyroženého kolaboranta, ale dneska, dneska jako ty analýzy jsou poměrně hluboké. Já se o, o nich zmíním a vlastně hm, e, řekl bych, že i. Tam, tam vlastně tak trošku platí, co řekl teda Ladislav Hejdánek, a zase jako... Jo, Ladislav Hejdánek jednoznačně, když studoval na Filozofické fakultě Pražské, tak dával najevo, že prostě nechce být Marxistou. 40 a, minut aha, No, tak... takže... To, to základní. Já bych, prosím vás, nevím, jako nechal aspoň zatím, zatím kolovat tady tenhle perspektivní, perspektivní příspěvek Francese Grta o jaksi, kritice kapitalismu církví z, loň, z loňského roku a velice bych vám kladl na srdce, abyste si ho na německém internetu vyhledali, protože je to něco, něco nesmírně přínosného a a co možná jako adekvátně našim, našim, našim podmínkám odpovídá? Takže, abych e, hromádka, jak, e, když byste si vzali tu jeho syntézu, o, třeba o, o tom jsem se bohužel nezmínil. On v polovině 20. let napsal neobhajobu katolicismu, ale velkou analýzu katolicismu, která vyvolala velké pobouření v protestantských církvích. A tahle taktička je důležitá. A já, ale přece jenom zmením na okraj, že, že je tam místo, kde se věnuje teda soci, sociálním problémům za první republiky a zhruba říká, že, že, že, že ty jsou tak strašlivé, že nejenom lidé by neměli mít ani chvíli klidu, jenom to volně parafrázují, dokud neudělají maximum a dokud se jim nepodaří ty, tyto problémy. Vyřešit. Už jsem mluvil o tom vztahu k té ruské revoluci. On, samozřejmě, on sledoval světovou politiku už, už, za, už za té první, první republiky velmi pečlivě a byl velmi zvláštním způsobem, velmi analyticky ceným zapojen do výboru na podporu republikánského Španělska, což bylo takové závažné hnutí, kde se sešli jako ještě lidem napravo od Masaryka a celá, celé ty skupiny masarykovské a komunisté a samozřejmě sociální, sociální demokraty a on velmi citlivě vystihl, vystihl ten problém, že samozřejmě tam třeba docházelo útoků na církev a prostě velmi vyváženě to analyzoval, tu španělskou občanskou válku, ale přesto jednoznačně republika, republikány podporoval. Za jeho, v období jeho, jeho jinak z těch věcí ruských on napsal nějakou zprávu o nějaké trockého knize, jako našel, jsem, našel jsem to v té bibliografii o těch 35 stránkách, napsal něco o knize Andrej Gída, na vraze Sovětského svazu. E, dokonce myslím, že Hejdánek někde tvrdil, že odsoudil ty procesy za stajnické éry, ale toto nevím, to jsem narazil u Hejdánka, ale bibliograficky jsem to, to v té záplavě těch různých drobných zpráv ze světa politiky jsem to, tohle, toto nenašel. Ale on, on politicky byl ve skutečnosti zřejmě významný v tom exilu, protože on se s nějakým způsobem rozhodně věnoval knihu původně viceprezidentovi, potom stal ministru obchodu Rooseveltovi a administrativě Vlosovi a to je osobnost, kdybyste si našli knihu utajené dějiny Spojených států, co je samozřejmě spodná, je to výrazně levicová interpretace e, té éry vlastně od začátku 20. století až do, až, až do současnosti ale ti autoři tvrdí, ten kuznec je velice zkušený americký historik, že toto byla tahle ta postava která potom byla zatrůmena odsunutá prostě, e, protože se stavil nejdříve Proti tu válce pak zaujal. Tedy protisovětské postoje to jaksi nebylo téměř, téměř možné, ale on s ním měl skutečně jako kontakty, věnoval mu k jednu, jednu, jednu svoji práci a pro ten jeho politický vývoj to asi bylo důležité i potom ve vztahu k té československé cestě k socialismu. No a sa, on se v té době také scházel s Eduardem ve spěných státech, myslím několikrát se sešil s Eduardem Berečem a Janem Masarykem a tam si myslím, že se toho snad ví málo. Kdybychom přešli potom v tom, pěta, čty, po tom období 45. roku, takže on ty kontakty nějak s oběma udržoval dál a někde jsem snad objevil jeho tvrzení, že, že mluvil s Janem Masarykem, jak se teda ten vývoj, když se ta situace politická zostřovala, bude vyvíjet a Jan Masaryk, že mu řekl, no jak by se mohl vyvíjet? Jediní komunisté politicky pracují. E, takže i toto je, toto, toto je určité svědectví. E, ten On zaujal po únoru jakoby velmi loajální postoj k režimu a angažoval se v jeho prospěch, byť nikdy ne v té, podle mého názoru, jako třeba Jan Plojhar, v té naprosté služebnosti, ale ve skutečnosti je to hodně složitější. Kdo chce tedy pochopit snad i tu dobu i tu politickou situaci hromádky, tak by si měl přečíst knihu Dure nejpokrokovější církevní pracovník což je z jakéhosi jeho kádrového hodnocení. No a tam se ukazuje, že to je neobyčejně složité, ale samozřejmě i naše vnímání 50. a procesů bohužel nemá to, co by jo, je to pojetí období totality, ale ve skutečnosti je to období, kdy teda se vytvářela určitá vládnoucí třída omezená a nepochybně ten rozdíl byl mezi těmi, kdo lidem teda pomáhali, ať to byli komunisté nebo nekomunisté, Komunisté, kteří třeba tomu hejdánkovi umožnili dostudovat, byť zdůrazňoval, že marxista není. No a toto to je třeba se třeba zase do těch, těch Heydánkových. A lidi, kteří třeba dělali kariéru anebo se snažili do té vládnoucí třídy i, proniknout. Ale to je samozřejmě hodně zjednodušený pohled, ale e, tahle ta kniha ukazuje, že on z počátku, předpokládal, že protestantské církve si vezmou na starost pomoc těm persekvovaným, nebo aspoň vyhozeným z práce a takhle. No a jako z toho synodu, kde to navrhl a kde to bylo projednáváno, tak tohle už prostě bylo cenzurováno. To už se nikde nikdy v veřejnosti nedostalo tenhle ten postoj jeho. On se angažoval, já se musím vrátit aspoň chvíli k té první republice zmínit a možná, že bych trošinku, trošinku i, tím, i tím se dostal, dostal k nějakému závěru. On někdy ve 30. letech, kdy podnikl v rámci těch ekumenických ak akcí protestantských církví a nejenom jich, jako cestu po Evropě a Ázii, setkal se taky ve 30. letech s Gándy a myslím, že i s Nehruem, eh, tak projížděl Suezským průplavem a napsal fantastický, podle mě, příspěvek. Je to snad i v té knize, která koluje. Eh, Suez se to jmenuje. No a já bohužel nemohu, nemohu to tady příliš citovat, ale v podstatě to je eh, eh, jaksi civilizace evropská. Tady sice vybudovala tenhle ten průplav, ale když vidím ty chatrče arabů, tak je to něco strašného a šíleného. A myslím si, že tahle ta evropská civilizace, která tohle toto vytváří, nemůže navždy přetrvat. A já si na to stále vracím, když mluvíme o problematice uprchlíků a prostě té skutečnosti, kterou zdůraznil Immanuel Wallerstein, v, té, v tom si myslím, k této problematice já si nemůžu odpustit v návaznosti právě toho Wallersteina na tenhle ten článek v hromádku v Suez v, v tom jeho příspěvku v té knize uparit americké moci, západ, islám a my, Kdy v podstatě dokazuje, že jak teda muslimové, tak, tak jak si lidé v Evropě, ve, ve Spojených státech, jsou v podstatě na tom stejně, tak kniha je myslím, z poloviny 90. let, která vyšla u nás, víš, tak mně oprav, jako, a on tam, on tam zdůrazňuje, že je to tedy, zase to řekně velmi vulgarizovaně, protože ten tím to analyzuje fantasticky, jako, ale e, že je to důsledek pádu neoliberalismu a tudíž dochází k nejrůznějším únikům e, od skutečně pravdivého poznání na politickou a ekonomickou e, situaci a jedním z nich je teda ten islámský fundamentalismus, ale ten ne. I buddhistický a tak dále. Ale já bych tady ještě dodal, že bohužel, jako u tohoto problému, to je můj pohled, můj, který my zatím, myslím tím teda českou, ti, kteří se vážně hlásí k české politické levici, nedokážeme u této otázky, můžeme se k tomu vrátit i, i v diskusi zdůraznit, že ten problém s Dama Česká republika přijímat uprchlíky je jednoznačně spojený s programem pomoci těm našim chudým. Ano, že, že, že, to, že to jde dohromady. Nedokážeme to, co je strašně málo známé, že v Řecku je v podstatě automatické, že tě, ta zařízení, které pomáhají prostě lidem, kteří se dostají do existenčních e, potíží, berou automaticky jak teda migranty, tak řeky. Ano. Stejně tak jako když francouzští studenti na protest proti tím, e, nějakým těm sociálním změnám v Paříži teda na jedné fakultě obsadili ji, tak au, považovali za potřebné, že tam teda ubytovali uprchlíky. Ano. A toto, ten, protože se bohužel se to rozdělením, mě to řekla jedna romská sociální pracovnice, jak můžeme chtít pomáhat v když nepomůžeme našim bezdomovcům. Ale prostě Evropská unie je systém, který vytváří a nechce odstranit sociální rozpory a to, to rozdělení a e, e, proto a do toho teda přichází ta uprchlická krize a je třeba jako hlub, hlubokého řešení, jak vůči těm sociálně skupinám, slabým místním, tak, tak, tak, je, tak těm příchozím z, třetí, z třetího světa. Ten aspekt teda těch sociálních rozdílů v Evropské unii docela dobře asi popsal Josef Stiglitz, nositel Nobelovy ceny za, za ekonomii v té knižce euro. No, eh, takže já eh, hromádka eh, v těch 50. letech, potom v 60. letech, kdy se angažoval j, a, jaksi jakoby pro prorežimě, tak současně se snažil jako pomoci třeba vězněným lidem. Někdy se mu to povedlo, někdy se, někdy, někdy, někdy se mu to nepovedlo. Samozřejmě to napojení je, je obtížné jako na ten, na ten režim. Tu, tu knížku je třeba jako prostudovat. je hodně kritická, ten nejpokrokovější církev, církevní pracovník, ale my, myslím si, že to není, není posl, poslední slovo, protože to... Jakým způsobem se u nás údajně dělají ilustrace. jak se bere automaticky, jak se opovrhuje, že existuje přece právní zásada, že nikdo nemůže být oviněn, pokud mu není dokázán nějaký zločin. A jak se automaticky připouští, že tedy kdo je zapsán jednou na seznamu státní bezpečnosti, tak je vinen. Ano, aniž by se dělala ta velmi obtížná historicko-archivní práce. No, a... Um... Pro mě bylo nesmírně zajímavé, že vedle Egora Bondyho byl hromádka ten, kdo svým způsobem umírněně podpořil některé tendence čínské kulturní revoluce. Ten článek je v jiném zborníku, je takový opatrný, ale je tam výslovně, že si, že si chápe čínskou mládež, že jsou důvody, že, že byrokratismus a takhle. To je samozřejmě téma, které je hodně, hodně složité, aby upozornil u nás na práci. Krejčího revoluce, kde, kde tedy v nohem převzal to Bondyho, které také nebylo nekritické. Relativně pozitivní stanovisko k těm prvním fázím, kdy byl ten program v Číně vytvořit novou pařížskou komunu v Číně. Ale Toto, ti někteří lidé z těch mírových křesťanských organizací, které organizovala hromádka, také se podívali na činnosti toho nezávislého združení levice, kde, kde byl Bondy a ta jich účast je důležitá, je, op, je opomíjena a stála stojí, stojí, by za analýzu. Eh, takže stojíme, stojíme vlastně... Už 55 minut. Já. Jo, jo, jak jsem, jak, jsem, jak jsem hledání, hledání ztraceného času, máme, máme zde tedy jeden, jeden život, jedno, jedno intelektuální úsilí, a otázku, a to je ta práce, práce segrtová, která vidí podstatu všech aktivit v tom, abychom odmítli ty na, to znamená ten program Margarete Čerové, že není ža, žádná alternativa, ale vytvořili ekonom, nesloužili tržní ekonomice, ale vytvořili ekonomiku, která bude sloužit lidu. O tohle usilovala hromádka a to najdete v tom segrtovi. Děkuji za pozornost. Stres, který se chci zeptat, neměl hromádka po únoru 1948 potíže s tím, že se za války angažoval na západě? No samozřejmě, rozumíš, to jsou, to jsou o něm tuny archivních materiálů, čili je, je otázka. V tom to není. Oni, oni, oni v té knižce nejpokrokovější církevní pracovník to není. On váhal i potom únoru ten režim podpořil, měl, jak říkám, tu koncepci, že ta církev se bude o, o, předpokládal jako na základě svých znalostí z toho Ruska, že ty persekuce budou. Ano, měl teda tu představu, že ty Budou těm perzekvovaným pomáhat. Nakonec on se o to vždycky snažil. A, ale tohle toto nebylo, protože on přece, přece jenom je to, je to hodně těžké, třeba i ve, v těch materiálech, třeba z, které v té knižce, nejpokrokovější církevní pracovník, oni psali, e, e, jemu se do jisté míry dařilo u těch protestantských církví, že přece jenom d, ten postup byl brzy, mu poslal v já nevím, v narozením narození nám Gottwald, byla obsaně ještě před únorem, a byl většinou, většinou mu nebylo bráněno ani, ani poměrně brzo v těch cestách do zahraničí v rámci toho ekumenické On potom, to znamená svě, svě, svě, Světové rady církvy. Takže do jisté, do jisté míry ta, ta jako nějaká důvěra byla. Ale občas ho taky blokli. Občas mu tu cestu zakázali jako. Jo, to, to, tam, to, to tam teda je. Tohle, to tam jsem zatím jako v té, v té knize nenalezl. Jich, neřekl jsem, že vlastně trošku v tom složitém manévrování, které mi ještě, jako si myslím, úplně ani v té knižce není, není vyjádřeno, on vytvořil trošku své protestantské církvi přece jenom jakousi pozici, že ten tlak nebyl tak velký, jako na katolíky. Ano. Později snad, ale možná už brzo. Dokonce se stalo zvykem, že některá ta opatření vůči ním, že, že se vzvažovaly Protože když to uděláme, tak se rozčílí hromádka a nebude podporovat to ekumenické hnutí, kde zase je hájená československá zahraniční politika. Tu on hájí to skutečně mnohem, jako, no, téměř bezvýhradně. Jediná, jediná taková zvláštnost byla, kde měl kádrový průšvík, že předal myslím, nějakému právoslavnému církevnímu hodnostáři něco z ruské emigrace, jako z těch, z těch cest, tak to, by, to byl velký prů, průšvík pro něho a musel se zavázat, že už jako nikdy s emigrací a, a toto. Jo, nicméně potom zase váhal, ale sešel se, a to už bylo jiná situace, s tím Beranem teda. Jo, tak tolik asi, jako, jo. Ano. <těk> Jistě víte, Petře, že jsem byl jeden z nejaktivnějších účastníků něčeho, co jste se dost divím nezmínil, a to byl ekumenický seminář v Vírchářích, který byl samozřejmě především dílem Jel hromádky. Ano. Že to zaštítil, potom? že slíbil režimu, že to uhlídá a dalo by se, já jsem se dopustil nebo odvážil strašné věci, že jsem ve svých pracích přiřadil právě hromádku, ať jsem katolík, k největším osobnostem českých dějin. To se mnohým zdálo jako úplné bláznoství. Měl jsem na mysli především chelčického, nejenom husa, chelčického, komenského. On měl ideu, že na marxismu, potažmo komunismu, je něco přes všechny výhrady hodnotného a blízkého křesťanství. A proto, že je třeba mu víc říct, a on vždycky říkal, počkat až se sám marxismus respektivý komunismus vyvrbí nějak zase blízký nám. To je celá podstata hromadky. Samozřejmě okupací byl zklamán, vrátí ráti řád a tak dál. Ano, to jsem Dibím se, já že to, jste to nezmínil, to že, jsem, to mezmínil, ano, jste, že to ještě totiž jeden z největších žáků hromádkových a vlastně hromádka číslo dvě je Ladislav Ejdánek, ale ten při vší úctě mu právě vytkl několik základních intelektuálních i mravních chyb že se přiblížil někdy velmi blízko, tak blízko, že se až zašpinil, poněvadž samozřejmě v těch těžkých dobách, když napsal hromádka dopis, my jsme vám velmi blízcí, totiž u střednímu výboru, my jsme vám velmi blízcí, my máme vlastně tu tež cestu, my máme ty tež cíle, No, tak většina lidí ho považovala za kolaboranta. A já, ač katolík jsem vždycky ho obhajoval, pak jsem právě viděl, že on čeká. On vždycky říkal, oni postaví dům, domy, do nich my dodáme lidi. To znamená nové příbytky, ale lidi. To dáme my. Samozřejmě, že mu hejdách vytýkal, byste vy neviděl, že to je utopie, že oni na takové lidi nečekají, čili on šel proti všemu možnému očekávání. V tom jsem viděl velikost, že jako by řekl, toto všechno musíme strpět ale nesmíme se postavit rychle do protikladu proti marxismu, lepře lep řečeno, proti jakémusi novému, hlubokému sociálnímu pohybu, pač bychom mohli pokazit nějakou budoucí cestu. Čili já to dál držím i proti hejdánkovi, že přece jenom při těch, těch chybách byl velitý. Ale samozřejmě dnes bychom to měli domyšlet dál, co by se z toho odkazu dalo vzít. To je e, dnes po jakémsi uvozovkách padu marxismu, kdy e, celá, celá tato práce hromádková je dnes úplně v jiném světě, úplně v jiném kontextu. Poněvadž to, co on měl na mysli, už není beze. Jo. Čili jak to, proč jste nemluvil víc o v e. ekumenickém semináři v Jirkařích a e. a těchto zápasů, poněvadž to bylo podstatné. No, nopádku. jistě, já... já z... Na, například ty zápasy s Masarykem a tak dále, to není aktuální, jo? jo. Ale toto je aktuální. Dnes je aktuální, mm. Můželi se dál vzkřísit duch Jirchář? Určitě. Ale... Určitě já si myslím, že to aktuální je, že se vzkřísit může konec konců, jako přes, přes všechno, to je sice vzpomínka, ale myslím si, že i ten, ten olomoucký bytový seminář aspoň z části se snažil v, tom, v tomto duchu, duchu pracovat. A zase, já nezapomenu na Jiřího Němce, který tedy byl mnohem orientovan Pravicově, a říká mi, ale Levice, teď už 70. letech nepak. No, ale když se o to tak zajímáte, tak, tak jedině teologie je osvobození. No, tak to nemusíte říkat mi, ale my jsme právě s Michaelem přispěli. Přece teď do té knihy dějiny marxisticko křesťanského dialogu. Tam to všechno máte, jako jo. Určitě. Poněbač, není možno taky zapomínat, brzy výjdou denníky Jiřího Němce. To vám všem jako zvěstuju, jako radostnou zprávu, pojač já jsem měl možnost do toho trochu nahlédnout, ale to bude tak obrovské překvapení pro intelektuální život v současných Čechách. On tam třeba má, jak by docela z dobře pochopeného marxismu mohla být udělána nová křesťanská teologie lepší. Čili nesmírně překvapivé vztahy mezi Hejdankem a Jiřím Němcem, na to se taky zapomíná, že děti těmto dvěma, já bych se nebal říct geniálním osobnostem, nebo, při, když to trochu snižím, naprosto mimořádným v tehdejší době, protestant a katolik, tak už to, proč právě tito dva lidé si porozuměli a proč právě tito dva lidé byli nejbližšími partnery hledání s hromádkou, to všechno je velmi zajímavé. A, a ty deníky to jako obnaží a ukáží podle mě, jako, že co by to znamenalo, to by to, mluvím často s co by dnes mě, mohlo a mělo znamenat zkříšení ducha, Jirchář. to znamená dnes dialog s Marxismem z hlediska Romátkovkého křeskánství? Můžu se zeptat, to bylo v roce? V to bylo v roce? Tak to začíná někdy, Karel Vitovít, lépe, asi z 50 No, v podstatě, první, 60, první záblesky už byly koncem 50. let, ale vrchol byl uprostřed 60. let. Já sám jsem měl výrcháři první přednášku v roku 63 nebo 64. 62 už možná, ale... Já teď musím se. Bude to vypadat jako chlouba. Ale když se to zmínil, může to vypadat jako chlouba, ale pro mě je to velmi signifikantní, že režim chtěl, aby ten, ten seminář a jeho provoz byl. Garantovám, že se tam nestane nic nevhodného. A to měli právě hromádku. A když tam nebude, že to bude hlídat profesor Souček. To byla druhá velká postava toho období. A já, když jsem měl ten velký referát podmínka sjednocení a začal na diskuse k tomu, tak vlastně... Největší vztah k sobě od nějakého člověka, který měl význam, jsem zažil od toho součka, že on řekl, připomínáte mi mladého hromádku. No, no, to jsem chtěl říct. Právě, tady, na to tady máte Když to řekl souček přední český protestant, nejbližší spolupracovník hromádky, tak tady je krásně vidět, jak jsem smyšlel, nebo co jsem řekl, ale musím říct, že jsem byl vždycky daleko menší než tyto dva protagonisté Hejdánek a Němec. Ale pro vás je hrozně důležitý reflektovat, že Hejdánek přívší úctě k němu a stále hlásá, kdokoliv řekne, že byl kolaborant nebo prostě zpátečný, takže je pitomec, to přímo jako často prohlašuje, že kdo nepochopí vší kritice a správné vůči hromádkovi, že je to velká osobnost, takže bloudí, jako jo. Tam, a právě tento nejbližší spolupracovník a pokračovatel mu ale vytýká, jak už jsem řekl, jak myšlenkové, tak etické chyby, že to, co udělal po vstupu vojsk, že vrátí Leninu v řád, že měl udělat dřív. No. Uh... to hejdánek. Já bych možná začal od, to, od, od toho, abych, abych na to nezapomněl, a není to nějaké vychocení, no, že teda ta přednáška docenta Karla Flosse je zveřejněna v té knize Hledání smyslu Zítřka a že, že co zesní se. Zesnit, teraz se Počkat duše. Uh, duše, pardon, jo, já už ti ten smysl. <laughs> ne, ale <laughs> duše kesto, že jsme i s Michalem teď, já jsem teď napsal Jel Romátka a Jirka se tom, samozřejmě, ty, ty, jo, ten zborník je vůbec, vůbec no. přelomový, je, no. nepochybně, jo, to jako v, prostě v té, v té, v té časové jako rovně v podstatě, že jsem začal od počátku, takže nějak se bohužel velmi se omlouvám, si jsem se k tomu nedostal, ale m, m, m, je, je, skutečně velice, doporučuji každý, každý ten příspěvek je, je mimořádně hodnotný, nicméně chci říct, že doufám, že ta práce jako neříkám nějaké rovině, pěti, deseti let, že bude pokračovat, jako protože přece, přece jenom jako i vzhledem k tomu, že vyšla jak říkám, akáda zase, jo, ta knížka ten nejpokrokovější církevní pracovník to je jako sice taková svým způsobem trošku nudná, ale jsou to, jsou to historici protestantské církve, protestanti jako mají, mají k tomu vztah, ale je, je, je to ta práce jako, jako archivářka, já si, já si myslím, že jsou jako, je, je třeba se s tím, s tím vyrovna. Je tam třeba výrchářům jedna věc, kterou vy možná nevíte, nebo, a která jako svým způsobem taky svědčí pro toho romádu. Protože oni tam opravdu popisují ten tlak jednak především na té jako, to Nejenom, že to měl garantovat, ale ten tlak byl na těch počátcích, že, že se to musí někde přesunout jinde a prostě lidé jako hejdánek a Němec, že tam být prostě nemají. Jo, případně. A, ale nejenom to, aby ten tlak byl vystupňován, tak byl jeden z těch účastníků dokonce souzen, odsouzen, jo, rok vězení, to jsou, to, to jsou jako no. věci a to byla ta současná tlaku a ten hromádka to ustál. Ano, neustoupil, že se to má změnit, že tam těch nemají být a podobně. Takže to je, to, to je jako jeho, jeho velikost, no... Takže na to chce reagovat. No dobře, nebo ještě, ještě minutu, já, já chci říct si hned, hned, hned dám Evženovi, nebo ty dáš hned Evženovi FG, slovo. Ale... No, tak mu, mu ho dám za, za minutu já. Ten zápas, jako se třeba toho dopisu, jo, protože 158 milionů, první polovina je, jako prostě hlásím se k socializmu, budování, všechno možné. Jo. A druhá polovina, vyhazuje jako velmi zdvořile, vyhazujete lidi z práce, že věří, ano, e, zakazujete výuku náboženství, ale, ale velmi zdvořile, jako jo, já říkám, ale, ale velmi přesně, jo. A přestaňte s tím, jako, a zase, zase, zase, zase, velmi, velmi zdvořili. a druhá věc, prosím vás, ten Hromádka je velmi, jak si má své žáky a je analyzován v Japonsku, v Koreji, v Jižní Americe, jo, jsou i práce o něm, jo, já jsem tu na té v té knihovně evangelické teologické fakulty našel, je to, jo, takže ten mezinárodní jeho aspekt a rozsah, jako, je, je třeba, jako, dělat také, e, že ne. Hmm. Já bych nechtěl nějakým způsobem do této harmonické chvály osobnosti romátky našet nějaký větší disonanci. A přece jenom velmi jako snadné, jak se přenášíte přes jeho problematickou roli v 50. letech. Že on přece stál v čele teologické fakulty, organizoval, pak ten mírový, jak se jmenoval ten mírový... No, neštary, přesťanská mírový, mírové zpás, lusky, ...který no. byl no. naprosto prosovětskou organizaci a proto vlastně měl... Ne, nebyl to žádný křesťanský mírový svaz a byl to v podstatě propagandistická páka sovětského svazu. Potom měl silné mestnávání kontakty a víceméně pokaždé, že byl osobnost nevrhodnutelná. A jako osobnost dělal velice málo. Mčel, když se zakazovali nejen katolické, ale protestantské různé množ, množství spolků. Mčel, když byli vyhazování lidé z fakult, ne, ne, nezdál se žádných svých uh, funkcí a že projev, jako projevil odvahu všichni. odvahu, 68. napsal oném dopis, který je i v této, této kniže. To, jako to je samozřejmě reakce slušného člověka. Mám pocit, že přes tyto věci velice snad uh, přenáší tě. Když ty podíváte, co psal o sovětském svazu a nemusel to být ještě před, uh, před uh, vrátem, jak tam chválí Osobnosti Lenina, Stalina, jak tam chválím vádní život. To se Takže já ti stoupím do jedné věci lží, do jedné, vědě, že píše lidi, době kdy to publikoval. A to myslím, do takové. No myslím. No? Než, jak to nazvat Možná slání nebo nemorálnost na to slovo kolaborantství. Můžu ti odpovědět. Protože není na místě. Můžu ti odpovědět. Vystudoval jsem historii. Vystudoval jsi historii, já se, já se tím musím takhle zeptat. Vystudoval jsi? Nebo... Vystudoval. No já taky, ano. A prosím tě, prošel jsi teda tu základní, když o tom mluvíš, tu základní práci kriticko, ale ti autoři by ti řekli, že blábolíš. Nezlob se nám. člověk měl vysoké funkce v letech 50, 50. 53. Ne, já myslím, zazí. že to umělecká že se znovu, e... znovu, to teda obeče. Já no. myslím, že bude dobré pomalu skončit. A tohle Určitě, si nekoliv, no, já jsem, můžeme, můžeme, si o tom, můžeme si o tom interně popovídat, ale Evženy, já ti to musím říct jinak, jo. Já jsem teda dělal i sovětské dějiny. Jo? a vím, kdo se teda, co to bylo zastat se kulaka. Já si nejsem jistý, jak intelektuálně k té problematice přistupuje, že by se z toho kulaka zastal. Ty jsi v mnohem aristokrat. Já jako. myslím, že tyhle jsou už země psal určité texty o no. sovětském svazu, které musel být, že jsou nepravdivé, bylo no. ještě no, v 47. roce například, když tam no. jim o sonáštěvu a svazu, o tom psal, to já, já bych vám poděkoval za tuhle náročné věčerní účast. Ty si Petře ještě chtěl Já jsem chtěl ještě, člov, a ještě. Ty si ještě, velmi, velmi stručně. A, to, tak káro ještě. Já musím říct několik to, věcí, který tady vnesou do toho, skoro do té hádky trochu světla. K těm. Hromádka po 20. sjezdu sovětském myslel, že byli se blízká na podstatně lepší časy v celkovém vývoji marxismu a tedy i komunistické strany a komunistické politiky. To bylo příliš optimistické, to hejdán vždycky říkal. A celková atmosféra je nejlépe vyjádřena v tom, že protestant, hejdánek, velmi známý prostě stále ve spolupráci s hromádkou píše, že na jednom zhromáždění se ho ptá hromádka. Vy jste tež straník? Tím se byl vždycky ohromně překvapen. Co to znamená, že, že bral potaz, že by mohl být? a že by mu to vůbec nevadilo, že v tom okruhu to by to by... A taky to znamená, že tam byly stranici a že jich bylo víc. Čili že v jeho okruhu byly prostě vyložení komunisté, když se do koncepta a vy jste tež straník. A v těžkosti velké, velmi obtížím význat v té situaci je, že mě, katolíka, který chce vážit hromádky, někteří protestanté přemlouvají, prosím tě, nech toho, když on byl fizl, je prokázaný, že bral peníze za donášení. Já jsem byl zděšený, ale musí, musím vám to říct, že, tako, že ta situace je takto zamotaná zrovna jako najdete katolíky, kteří říkají, že okamžitě měly být odepsáni z možnosti něco dělat papežové koncilu, jako Jan a Pavel, poněvadž to byli výroční antikristi. Takový texty kolujou na teologické fakultě volomoucí, Čili ta situace je skutečně velmi složitá a člověk se v ní vyzná jedině, když má nějaký cíl a řekne si, přesto všechno to projdu, tu houštinu, abych se dobral někam a něco nezahubil, něco dobrého. Ale rozhodně to není je, ještě to potřebuje hodně k prokvačení, tak bych Ur, to řekl. Určitě ano. E, já jenom bych to řekl, jako byl to fýzl, jo. Ne, na, to mě řekli že no, věc ne? cit, nebo citoval jste. Ano. Citoval jste, já se, já se omlouvám. Ano. No tak to právě v té knize je jednoznačně, že ne, tedy pokud se týká státní bezpečnosti. Ano, a to je právě to... Že to mě někdo to řekne, řekl, je to fýzl i když to, š... to pravda není Já Já říkám mě. jenom, že mě to řekl teď jeden z nejvýznamnějších no, představitelů je to... yeah. českého jo, Čili jo, já, spíš obecně no. prostě já po, považuji za nesmírně strašný malý český apartheid to znamená no. věříme STB Věříme jejich archivům, věříme pomluva. Ta práce, já jsem dělal člověka, který byl za nacistů popraven, jako ne, nebylo to dlouhé období, dva roky, co, co teda prožil, kdo ho vlastně teda on, on podal tu zprávu, že mohl být začen. No, nebo rok to trvalo a pomáhala mi jako jedna z nejlepších profesionálů. No, takhle jině se, se dá posoudit i ten hromádka. Jako. Jo, to je jedna věc. No. A ještě teda úplně, úplně z, jiného, eh, z jiného soudku. Eh. Nebo obvinění z nějakých kriminálních aktivit udavačství a z toho se vykonával určité funkce v té eh, době, Vysok, vysoké funkce, že jeho mírové vnutí tím, jak už tím svým bylo jednoznačně po organizaci, že vlastně sloužil tomu režimu v době, kdy zahradní Čech Kalista a mm. desetky, desetky dalších náboženských osobností seděli v, v lágrech a kritizoval hlavně mm. podmínky u um, protestantské církve, že je málo, málo poražení. Ty texty jsou dochování kritika, které tam nevítali únor a podobně. Evelyn, my si o tom promluvíme. Jo? O tom, Já s tebou napsa, hluboce na to, nesouhlasím na základě analýz, které prošly hromádkou tuny archivních materiálů. Ale dnes prostě můžeme mít jiný názor jo, na hromádku. To, to, co se je, je. tady by byla Petře, otázka. Proč právě vy se hromádko? no hromádkou? Ta, no to by mě zajímalo. No to jste způsobil vy se svým sborníkem, protože já jsem původně chtěl tady refinovat o sborníku a říkal jsem si, no tak když píšete jako vy tam o Jircházi a tak se na to hromádku podívám. No a strašně mě to chytlo. No jo takže jako takhle prosím vás, jo, abych se dostal domů ale já bych chtěl na závěr úplně, úplně jiný z, z jiného soudku z ke svým způsobem Číny zemřel jeden z našich asi největších synologů Oldřich Král já bych chtěl připomenout, že napsal mně se šíleně líbí tedy dějiny čínské filozofie, té starší samozřejmě. A že teda je dobré se k ní vrátit, napsal spoustu věcí o čínské literatuře. Chtěl bych připomenout, že teraz z té generace těch velkých synologů žije Maria Čarnogurská na Slovensku, že je třeba jí věnovat pozornost. A že ovšem neznáme současnou nebo takovou tu čínskou filozofii 20. století, No a aspoň, sice je to taková ta oficiální čínská filozofie, ale když něco, ono je to složitější, můžu říct o tom více, ale někdy byste se ptali, eh, jsem tam něco, teda jste oficiální, ovšem jste hodně oficiální, ono je to asi mnohem složitější současné filozofie, eh, je, přiveze tady Marek Hrůbec do <tosíntil> to, filozofickou stavu. to Liga. Díky Petře, díky vám, že jste vydrželi a pokračovat no, to